السلام عليك يا, يا رسول الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى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 kako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznu. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroća bio, pa je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa je na pravi put uputio. I si roma, si bio. فَتَيِ مُعْجِنِ مُعْجِنِ زَاتُ السِّرَاجِ نُزْفِي وَعَطْفِيَ كَانَ يَقْدِيكْنِي وَبِلَغُودَاتِ الْغُصْدَارَا الله قَزَمَ اِسْتَنِي رِيكَا عُزْوِيشَنِي اللهُ اَوْدِوِيلَايِ نَشِيتَا عَلَى جِيمِ سْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْوَادِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da se opet ovdje susretnemo u džamiji. Molim Allah Jelešanu da nas počasti da svi naši susreti budu u zadovoljstvu njemu. Da nas Allah Jelešanu počasti da budemo od iskrenih robova njegovi. Da nas sačuva svake stramputice i zablode i počasti nas da budemo ustrajeni u svakom dobru kojeg činimo. Amin, Amin. Amin. Amin. Još bih vas molio samo još malo da se naprijed poglednijem, ako nije problem. Draga braća i sestra, mi smo hvala Allahu, došli do gotovo pred samim kraj knjige koja govori u namazu. Knjige u kojoj je Imam Buharija savrao hadise u kojima Rasulullah s.a.v. govori u namazu. Prije nego što uđemo u današnji hadisa, to je 431. hadis, želim sam vam podijeliti jednu vrlo značajnu misl koju nam je u Lema stalno isticala a to je što je manji izbor, veća je nagrada. Što je manji izbor, veća je nagrada. Sve one stvari koje ti Allah Đelešanov udadne u životu, a ti nemaš izbor znaje da ti je veća nagrada ako se pravilno prema njima odnosiš. Što je manji izbor, veća je nagrada. Niko od nas nije birao ko ćemo roditelji biti. Ali ako im činiš dobročinstvo, veća je nagrada. Niko od nas nije virao u kojem će se suretu, izgledu, jel, formi, roditi, visok bit, nizak bit, ovakav, ona. niko od nas nije virao. Ali ako si zadovoljan s onim što ti Allah želeš anhu dao, tada imaš najveću nagradu. Što je manji izbor čovjeka, veća je nagrada. I gledajte, niko od nas nije virao da se rodi ovdje na ovim prostorima gdje svaki 40-50 godina mi moramo dokazivati da Da smo odani, dragom Bogu, da želimo ostati u, svom, u svojoj vjeri, u svom identitetu. Ali to nismo virali. I ako uradimo ono što je do nas i uložimo napor da možda sutra tvojim radom, tvojim radom u ovom mešćiru i u džamijama širom Sarajeva i širom Bosne i širom svijeta budu ljudi koji će Allahom želešanu padati na seđu zato što smo mi uložili napor i trud. To je nešto što ostaje za nas. Kaže uzvišeni gospodar u Kerimu Ma, ma indekum jenfad Ono što je kod vas nestaje. Možeš ne znam ti koliko novca imat taj novac se troši. Možeš ne znam ti koliko mladosti imat ili misli da si pun snagi. Mladost prolazi i snaga odlazi. Ma indekum jenfad ma inda Allahi ba A ono što kada Allaha je vječno je. Ostaje. Blago li nama što smo evo dio svoga vremena ako Bog da iskreno poklonili gospodaru Jer kad smo odlučili da duđemo u mešći, da čujemo stvoriteli, da čujemo poslaniku, s.a.v. kao da smo dio vremena koje nam je Allah dao, kom je vratili, onome kom je to i pripada. Što je manji izbor veća i nagleda. Mi smo na ovim prostorima usmjereni, zapamtite, na ono što nam je Allah dao, evo kroz stoljeć. Slušajte i poštujte svoju ulem, bez obzira koliko se danas pojedini, trudili da obore svaki autoritet. Zapamtite, najopasnije što se može jednom društvu desiti je da nemaju moralnu vertikalu. Da su svi lopavi, svi su kriminalci, svi su. I zapamtite, što je manji izbor, veća je nagrada. Allah je tebe i dao na ovome prostoru i na nama je da pokušamo onoliko koliko možemo da uradimo dobra i ako Bog da, da u sljedećim generacijama ljudi budu... Allah džalal šan hoda, smo mi, evo hvala Bog. Hvala Bogu večeras. Ja vas zamolio da se sjetimo Fatihom i dobom i mama Buharić ju hadisku zbirku čitam redajen lail Fatiha. Da mu se gospodar smili i da ga nagradi što je ovu hadisku zbirku sastavi. 51. Poglavlje, babu men salla wa kuddamahu tan nurun, av narun, av šej'un mimma jo'bedu fa'rade vihi الله, subhanahu wa ta'ala. Poglavlje, onaj ko bude obavljao namaz. Evo, jo, opet da vas zamolim još malo, evo ja oticu uvuć, nijema još malo pa ću na onu železničku tamo, travajsku. hajde, samo još malo se pomaknite. Sevapi, svakome kom je napravite mjesto i na imate nagrada kovo manje izbora, imate veća je nama. <laughs> e zato kažu, prelijepa je misla, imam gazalija, kaže, ko je bolji, sabir ili šakir? Ko je bolji, sabir ili šakir? I sada vodi rasprav naravno nema, danas je zanimljivo, kogod vodi ovim nekim pitanima vjere, Razgovore uvijek ima samo jedno mišljenje, na kraju to je njegov. Dok imam Gazali sa više strana posmatra, pa jedna mene strana fascinirala. Kaže, bolji je šakir zbog jednog, jer sabir nekaj je zadesio belaj. On nema drugo nego da bude saburl. Dok šakir, jel, Allah mu dao blagodat, šakir znači zahvalan, sabir znači strpljiv. Strpljiv je onaj kaže, koji se nosi sa nekom životnom situacijom. I on je jedino što može dati taj odgovor. Svaki drugi odgovor bio netačan. Dok je šakir, onaj ko je zahvalan, Allah te počastio pa si bezbjedan. Pa može sa hbavom popiti kao. Pa imate l'hamdula šta da jede. Pa Allahu kad se razboliš, imaš neki zdravstveni sistem pa se možeš ići liječiti. Pa hvala Allahu, otvoriš česmu. Znam svaki put kad ja sam to razmišljao, kad sam bio posjeti pojedinim zemljama gdje nemaju vode subhanallah koliko sam puta na čest mi otvorio onu vodu i Ustakaj, hvala Allahu dragom koji me je napojio vodom koju mogu piti ne moram je ni kupiti u flašanu možda nekada kilometar ljudi idu tokom agresije, mnogi od vas znaju jedan od najvećih problema je bila voda jedan od najvećih Allah mu rahmetila moj, moj najbliži rođak kod mojej tetke sin je poginuo na vodi Odšao sa svojim prijateljem i to nije odšao sebi da donese vodu, nego komši. I na dobrini u C5 fazi poginu obojica. I rahmetli ajde i rahmetli ilaha. Obojica poginu. Svi kad razmišlju, sad naspiješ čašu vode i kažeš mogu popiti čašu vode. Neko je možda život i to ne sebi, nego komši da, da donese vodu. Jer je komšija stari, ne može to dobraći. 51. poglav je babu men sallavo kud damehu, te nurun poglav je kovavi namaza ispred njega je peć, neko gdje gori vatra, eunarun ili, ili vatra, ognjište nekako, eunarun ima joo bedu ili nešto od onoga čemu ljudi robuju, vi znate da ljudi padaju na seždu pred svačim, i mene i tebe Allah je počastio da ovo čelo samo pred njim pada, pada na tlo ili ionu, čemu se robuje, a on želi time dobavi namaz, dakle ošte mu nije namjera, da padnje na seždu pre time, nego je tako jednostavno Ispred njega se to naša. Kaže vol tale zohri kaže imam zuhri, Ahbereni enes da ga enes, pale pale ne biju Sal Allahu aliih v seem, da jerovjesnik Sallahu aliih v selem a ali je wasallam, rekao, naru u ene u salni. Allah mi je dal, da vidim im vetru, dok sem vil namazu ispred sebe je Rasulullah s.a. video vatru, džehennem kako izgleda, to je bio u namazu. I često, baš su me nedavno pitali u jednom džematu gdje sam bio gost musafir, kaže kako da budem prisutan u namazu. Ja sam rekao, meni je pomoglo, ne znam hoće li tebi pomaći. Kad si u namazu, kad staneš pred Allaha, pomisti na ono što ti je najteže da se nasudnjem danu tvojih dijela otkri. Na neku svoju sramotu. Koju bi ti draže bilo da u zemlju nego da, da kod gospodara se to. I u tom trenutku tvoj namaz će biti potpuno drugačiji. A kada te to optereti što se sjetio neke svoje sramote, sjece hvala Allah, pa ja sam četvrtak otišao, uklanio. Ja si u namazu, džematu, bil na predavanju, posle se družili, lijepo nam bil. Sjeca lijepoga djela, dobroga djela, napravi ravnotežu. Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i gospodar dao da vidi ispred sebi kako izgleda džahenne. Hadis je 431. na abdullahu ibnu mesleme, an malikin, an zid ibn esleme, an ata ibn jesarin, an abdillahi ibn abbasin. Prenio nam je Abdullah ibn mesleme od malika, od zida ibn esleme, od ata ibn jesara, od abdullaha ibn abbasar, radijallahu anmu. To je na Amidžić, Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pole in hasefeti šemsu, Sunce se pomračilo u vrime Božijih poslanika sallallahu alaihi Ve sallam. Fa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, a tada je Božijih poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjau namaz, koji se zove namaz prijeliko pomračenja. Zatim je rekao, Uritu nara, zaista sam vidio vatru, jehennemsku kako izgleda. Fa lem ara menzaran kaljevmi qattu afdhaa. Nisa vidio ništa stavičnije od onoga što sam tada vidio. Ovaj hadis ćemo ako Bog da danas samo pročitati da se podsjetimo na ono što Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kroz ovaj hadis govori. Prvo sami događaj se desio i on je vezan za život Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Preselio je njegov sin Ibrahim kao malo dijete, kao mali dječak. I desilo se da se preseljenje Ibrahima, sina Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pod vremenski sat pomračenjem sunca. Ljudi su kazali kao što danas imate senzacionalizam nekako. Kaže, desilo se to zbog preseljenja Ibrahima, sina Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, se sunce. Tada rasulallahu sallallahu alejhi ve ovaj namaz I tada je Rasulullah s.a.v. se popeo na miber i kazao inne šemse val kamere ajetani min ajati Allah. Su dva Allahova ajeta, dva znaka Allahova. La jakhsifani li mauti ahadin vela li hayatihi. Ne pomračuje se sunce i mjesec radi preseljenja niti radi života bilo koga. Wa idha raeitum zalike fa sallu vata sadaqu. Pa kada vidite da se desi, da se sunce ili mjesec da dođe do pomračenja. Tada kaže Resulullah sallallahu alihi wasallam stanite na namaz, stanite na namaz i dajte sadat. I zanimljivo je, mi danas znamo, 1400 godina između nas i Resulullah sallallahu alihi wasallam, znamo da je to, nazivaju, jel, prirodna pojava. Mi kažemo Allahova zakontost u kosmosu, da se dešava pomračenje sunca. Ništa jače nije bilo u očima tih Arapa koji su živjeli oko poslanika, salallahu alihi vselem, nego da im je on rekao, ovo je zbog Voga Ibrahima, vidite kako sam ja težak, kako sam ja bitan. Moj Ibrahim je umruo i sunce se pomračilo, ali tako? Ali poslanik govori istinu, poslanik, poslanik nikada ne govori na istinu. Zato im je rekao, ono što mi danas znamo, čak se zna kada će doći do pomračenja. Poslanik im kaže, zaista su sunce i mjesec dva Allahova ajta. Ne pomračuju se zbog života ni zbog, radi smrti bilo koga. I draga braćo i sestre, kada gledate život Resulullah s.a.v. Mnogo je potvrda upravo kroz ove kontekste kroz koje je Resulullah s.a.v. prošao, kako je dočekao to? Ibrahim je sin njegov kojeg je Resulullah dobio već u starosti. Kažu toliko ga je volio da ga je znao uzeti u naručje, čak i kad je preselio. Poslanik s.a.v. je zaplakao. Pa su ga pitali zbog čega plaće, kaže to je milost koju Allah daju srca robova. Žao mu je djeteta s kojim više neće biti. Čak je onaj poznati hadis tada izrekao innel kalbe le jahzanu, zaista je srce tužno. و innel ajne le tedmau, oči suze. وَلَا نَقُولُ إِلَّا ma يُرْضِي اللَّهِ Kažemo samo ono s čime je Allah zadovode. I šta god te zadesi, ovaj, vidio sam vatru, znaj da je Ona osoba koju je Allah uzme voljenu osobu, pa on kaže, to je Allahovo i Allahu se vratili. Da ti je najbliža osoba. Jer kaže Allah djelašanuhu melekima, kada umri dijete čovjeku, najdraži dijete tvoje, šta moj rob kaže? Tvoj rob kaže, mi smo Allahovi Allahu Allaho se vraćali. Tada Allah djelašanuhu kaže melekim sagradite mome, ibnu li abdi bejten fil dženne, samuhu bejt al Sagradite mome robu kuću u džennetu. I nazovte kuća zahvalni. Što je manji izbor, veća je nagra. Dakle, Boži poslanik je tada rekao, zaista je, su oči suzne i srce je tužno i ne govorimo doli onoga sa čime je gospodar zadovoljan. I na kraju je rekao jednu prelijepu rečencu. I poslanik je znao zaplaka čak i za šehidina. Zašto? Zato što mu je bilo žao što nisu više sa njima. Naravno da su oni u boljeno ali mu je žao što nisu više sa njim. Na kraju ove ovoga ispraća Ibrahima, ali Sala, sina, sina, Božji poslanika, sallallahu alihi wasallam, tada je poslanik rekao, o inna li Mi smo kaže, o Ibrahime, zato što smo se s tobom rastali tužno. I zato nekada treba, treba kazati kad je nešto tuga, reći što je tuga. Nemoj reći ljepota. Nije ljepota, tuga. O no, Imaju stvari koje je u nas. I poslušnost Allaho Đelešanu je da u tom trenutku kažeš ono s čime Allah zadovora. Jedan jedan drag insan mi govori, djete mu se rodilo sa jednom mahanom. Najdražiji su mi trenuci i dan danas vidim berekete te dove na svome djetetu. Imam više djeci, kaže. Ali najbolje me sluša to djete. Najbistriji u školi je to djet. Kad se to djete rodilo, ja sam rekao gospodaru, zadovoljan sam kako god da si ga On je tvoj. I ja sam tvoj gospodar. I on je tvoj. Kako god da si dao. Ja sam s time zadovolj. Pa ima tjelesni nedostatak. Allah dragi zna. Možda mu je uzao da bi mu dao. Allah nekome dadne ljepotu. Ljepota ga navede da bude ohol jumišli umišljiv. Šta mu vrijedi tu? Majka ga ne voli njegov. Otac ga ne voli njegov. Najbliži ljudi ga ne voli. Allah nekome uskrati ljepotu. Ali pristup hačanica. Ništa se ne uzdiže. Allah nekom je dadni i metak i on ga troši na Allahovom putu troši na aj Allah drugom je dadni i metak on ga troši samo na neke svoje prutje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio sam pokazana nam je vatra nisam video prizor koji je koji je zastrašujući više doli onoga kojeg sam tada vidio draga braćo jedan alim lijepo kaže onaj koga ne straši vatra neka preispita svoje srce Allah je dao džennet i kako to u hadisima se kaže O džennete, ti si moja milost tobom se smilujem kom je hoće O džehenneme ili vatro, ti si moja kazna tobom kažnja vam onoga koga hoće I Ima robova kojima je dovoljno isto kao i student ja to znam na svojim studentima ja vidim na njima odmah koga hoće 9 i 10 ja njega ne moram prepada da će propasti jel tako? a ima študenta koji mora svo vrijeme biti svjestan da postoje nešto što se zove propast. Ponoviti ispit, pa ponoviti godinu. Jedan reda student koji je na univerzitetu prvi bio, pitaju ga kako si uspio to. I to je vezano upravo za ovaj odnos prema džehennemu. Kako ga se čovjek najbolje pazi? Kaže on, uspio sam i prvi sam bio zato što od trenutka kad sam ušao prvi dan na fakultet. pred mojim očima je dan kada moram polagati ispite. I svaki dan sam držao na pamet ispit je sutra. Ko je sutra. Ona je je takva on se čuva, je On se čuva vatri. I ne treba ne treba govoriti da u predajama se kaže ja sam posle nešto iz fizike pratio neke detalje. Jer su u predajama kaže da je đavhelnem godinu hiljadu godina gori. I vatra je bila crvena. Pa je hiljadu godina gorio đavne. Pa je vatra bila bila pa je hiljadu godina džehennem gorio. Pa kaže, vatra je postala crna. Džehennemska vatra je crna. Šta je, šta je tu još zanimljivo? Da je Boži poslanik, salallahu alaihi veselam, kad kaže, nisam vidio zastrašujućeg prizora, više od toga, u opisu džehennema, od onih ljudi koji jedu u kamatu, pa im kroz utrobu prolazi, prolazi vatra, do onih ljudi koji su nasilje ljudima činili, Pa bivaju ukažnjane u džehennemu. Ali je ovaj detalj. Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi vasallam, da će se dovesti čovjek koji je na najvećem belaju bio na Dunjaluku. Na najvećim problemima. Ešeddu belaju. Na najvećem belaju. Kaže, Allah će ga na jedan trenutak samo uvest u dženneta. Kad izađe iz dženneta, pita će ga gospodar jesi li ikakve teškoće vidio? Kaže, tvoje mi veličine nisam ta jedan trenutak je jači od svega što čovjek na Dunjalku može, može preživjeti. S druge strane, kaže Boži poslanik, salallahu alaihi wa sallam, dovešće se čovjek koji je sve dunjalučke blagodati imao. Sve što je mogao čovjek da ima na Dunjalku je imao. Kaže, uvešće se u džehennem. Na jedan trenutak. Zato je Božiji poslanik, salallahu alaihi wa sallam, govorio, čuvajte se vatri, čuvajte se džehennema, pa makar sa pola hurmi. Vi znate, kad je Hazretija iši došla siromašna žena, pa je ona imala samo jednu hurmu. Hazretija je Iša, radi Allah je raspolovila tu hurmu i dala, u stvari dala majici tu hurmu, a majka imala dva dvoje djece. Pa nije mogla da dadne hurmu jednom od djece i onda je raspolovila hurmu jednom djetetu dala polovinu, drugom drugu polovinu i ona ostala, šta? Bez zalogaja. Tada je Resulullah rekao, čuvajte se džehennima pa makar sa pola hurmi. E sada ovaj detalj kaže, doći će čovjek koji je sve imao na dunjalku. Jedan trenutak će ga Allah uvesti u džehennem. Na jedan jedini trenutak. Pita će ga kad ga izvede, jesi li vidio ikakvoga dobra? Kaže, tako mi tvoje veličine i nikakvoga Dobro. Jedan trenutak dženneta je slađi i ljepši od svega što bi čovjek mogao ovdje. I kad vidiš ljepotu, to često jedan abav, je mu običaj reći dok smo išli u medresu, kaže, mijenja... Mijenjam ono što je neposlušnost Allahu za nagradu koju dobijamo, kdo ostaje. Jer sve što postoji, sve što je Allah dao ljepote koju mi vidimo na dunjalu, sve što je Allah dao stvari koje nas fasciniraju, nisu ni blijeda sjenka onoga što u džernetu imaš. A svi belaj koji ovda imaš, Abad mi govori, čovjek je obolio rak. Ne smiju mu gutljaj vode dati. Kaže, usta su mu se sva napuhala, kak vode ne smiju mu dati. Sedmicama umire, ne može da umire. Sedmicama. Vidim, ovaj Ahbab se pravo prepa. E zato nekada, kada se čovjek prepadne, pa kaže, neću lagati. Zašto? Jer je za lažove Allah džehennem pripremio. Prvo, neću Allahu nezahvalan biti, jer nezahvalim je Allah džehennem pripremio. Na 138 mjesta se u Kur'anu spominje džehennem. I na isto toliko mjesta i više se spominje džennem. Zašto da bi čovjek živio između dva stanja? Stanja nade i stanja straha. Takaj strah l'adžalashangu pa da se čuva onoga što što je gospodar zabranio. Uzvišeni gospodar kaže: "Innal ladina kafarū bi āyātinā sawfa nuslīhim nārā." Zaj što oni koji ne vjeruju u naše ajet, u naše dokaze. Allah je dao Kur'an, dao poslanika. To je povijest načinja. Saufan uslihim nara, oni će zaista okusiti vatru. Kullama nadliđatu džuluduhum, svaki put kada im koža izgori, bedel nahum džuludan gajraha lije dukula adha. Allah će im zamijenti kožu drugom kožu. kako bi oni kaznu osjetali. Mi danas znamo da su centri, nervi koji prenose bol čovjeku. Gdje? Jesu lumesu ili su u koži? Kaže, gospodar, zamijenit im kožu da bi osjetili patnju. Jer kad prvi put izgori više nema kazne, ne može više izgori drugi put. Ne može osjetiti, ne može osjetiti Boga. I zbog toga Božji poslanik, salallahu alaikum salam, nas je obavijestio da će biti ljudi koji će zbog svojih grijeha, zbog svog odnosa prema gospodaru, zbog zuluma koji čine čovjeku, kaže, bit jedan od njih poput brda. Allah će ga uvećati, da bi imao veću kaznu. Toliko su ashabi se bojali džehennema da kad je jedne prilike Boži poslanik s.a.v. prošao pred jedne skupine kazao je među vama ima čovjek jedan čiji će zub u džehennemu biti poput brda. Toliko će biti velike. Kaže Ebu Hurere ja sam pio u toj skupini ljudi tako mi je Allaha nisam mogo nijedno veće zaspati a da se nisam zapitao ne do da nisam ja taj čarj. Dok nije došao mu sej Lema lažo koji se pretvarao da je poslani jedan od oni prisutni koji su bili u vrijeme poslanika sallallahu alayhi wa sallam, ode i njega potvrdi i zazove veliku smuću greške velikih ljudi su uvijek velike i kaže tada se s moje srce smije uvijek insan živi između dva stanja kad Božiji poslanik sallallahu alayhi wa sallam, kaže vidio sam vatru nisam vidio prizora koji je teži od toga draga braćo i sestre Razmišljajmo o tome da je to ono što veća je stvar, ja to uvijek potencira veća je stvar što te Allah Đalešanuhu neće sebi primiti nego što će te kazniti. Dženet je samo nagrada za onoga koga Allah primi. Dženet je nagrada za onoga koga Allah primi. Nek ti bude teže to da gospodar na tebe bude srdit nego vatra. A budi svjestan vatra i budi svjestan da je to kazna kojom Allah je opominjena u ovom svijetu. Neki dan sam jednog mladića sreo, vraćam se sa puta i na aerodromu ga sretnim, vidim hoće da se posalami, a ja stid ga. Onda se posalami smo, predstavio se on meni živi u jednom od ovih evropskih zemalja, Otvorim mi se, suzam očima, kaže Hafiza, onaj kaže koje je jednom počinio nemoral, jel da u Kur'anu se kaže da će on samo bludnicu moći oženiti? I vidiš da je njemu teži nego ne znam ti šta da je uradio, zato što je svjestan što je uradio. Takav uzdah je, suze se očima nakon da kaže, Afize, ja, nemoj nikom ne ispominati, Allah te vratio sebi, vratio te putu džaneta. Ti si svjestan šta je, predvičeno zato, zamoli Allaha da ti oprosti, i zatvori, zatvori to poglade u svome životu, reci gospodaru moj, ja stavljam tačku na to, molim tebe da ustrajem u toj tački, da je to završen dio moga života. I hvala Allahu, iz dana u sve više tako. I sve više takvih ljudi. Završću se onim što se prošle halke deslo Hoću da to znate. Prošli put smo, ako se sjećate, govorili o Ezan, govorili o Bilalu Habeshi, govorili o značaju La ilaha ilaha ilaha Muhammedu govorili šta je namaz. Kad smo završli, ostali smo ovdje malo iza, iza predavanja, iza halke, kad neka od naših se priđe, kaže, ja samo da se posalam. Kaže, ja sam za prvi put u džami. Ali što sam u džami? Kaže, šest mjeseci ja čujem ezan. Samo čujem ezan. I kaže, zadnju, prije par večeri, kaže, čula sam la ilahi ilallah. I dođem ovdje, čujem da vi govorite o ezanu, šta je namaz, šta je, kako je Boži poslanik, salalau. I čujemo o vrijednosti la ilahi lala. Čuvajte se, ja vas molim, traga braće i sestre, Ove dvije stvari posebno čuvajte. Čuvajte la ilahe illallah u svojim životima tako što ćete se druži s onim koji nosi. La ilahe illallah. I čuvajte Muhammedu Rasulullah tako što ćete nastojati da se ponašate onako kako se ponašao Boži poslanik. Ako to uspijem, ne treba, niko. Ne treba ti niko govori halali i harami. Ti se samo upitaš bil Boži poslanika u tome vidi. Od vas znaš šta ne trebaš uraditi odmati ti je jasno. Odma zna šta je put dženneta i šta je put. Šta je put, Ja molim gospodara da nas pomogne u tome. A'udhu billahi neširka ja. wa ređim, bismillah, il rahmatullahi, alhamdulillahi, voketa, u salak, u salamu, ala seyyidina, al-Mustafa, u ala alihi, u sahbih, u manu, ufava. Gospodaru, naš počasti nasa, nemoj nas ponisti. Gospodaru, našu prosti nam grije, nemoj nas kazni. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim počasti nas svakim dobro. Gospodar nijrno djelo nijema malo ako ga ti priš pa te moimo da naš dola zave ća raz priniš. Molimo te da mini kada nabro kamume tvoga minenika muhamed. Molimo te gospodar počaste nas dopodamo po zeme. Gospodar sviluju nam se kada nas puste u zeme. Gospodar moimo te zaštite nas o dva tre ako što će naš pocrassti da te bi odani budem. Gospodar moimo te da dobro činiimo dobro mislimo i dobro radim. Gospodar morimo te počaste na suspje u svak u svemu što radi. Gospodar počas na uspjehom sonim kojim se počastio svoj iskreni robove. Gospodar, mi jedno djelo nije veliko koga ti odbiješ, pa te molimo da naše ni dobro djelo ne odbiješ. Smiluj se nama roditeljima, našim smiluj se prisutnim i odsutnim. Molimo te da nas vodi najbolji među nama na najlošiji među nama. Gospodaru, podaj vlast onima koji žele dobro umetu tvoga mira i neka Muhammeda sallallahu alayhi wasallam. Gospodaru, molimo te kako se nas okupi, ovde okupi nas u svome Hladu na dan kada drugoga hlada neće biti. Gospodar, molimo te da učimo život Tvoga miljenika, da se tako ponašamo i da tako radim. Gospodar, molimo te podari studentima uspjeha u svim njihovim projektima. Gospodar, molimo te mladićima i djevojkama podari čestite brakove. Ko časti da se za te brakove pripremaju i da tebi odani budu. Gospodar, oni koji su tebi na seždi, gospodar pomozi da tu ostane. Gospodar pomozi da dobro čine i da dobro govore i da dobro šire. Subhana rabih rabila izate, jama izfuno, salama, alhamdulillah, rabila, alimina السلام عليك يا يا رسول